Діло секретне, треба на самоті. — І що ж там за діло? — зацікавилася Агафія і вийшла до Романа. — Кажіть мені. Роман усміхнувся. — Отлічне діло. Будете і ви, Агафія Івановна, знати зовременно. А тепер позвіть мені Михайла Григоровича. Агафія закортила довідаця швидше, яке там діло, і вона пішла в крамницю. Незабаром... Від ціля прийшов сучок. А за яким же це ви ділом? спитався він, як поздоровкались та посідали. Про чудесне діло. Ось, слухайте, Михайло Григоровичу, що я вам і скажу. Кажіть, е, єсть у вас кумерція? А єсть, а помішник вам у кумерції єсть? Сучок зітхнув. Нема. Не дав господь сина. Він за всіх дежурився, що в його нема сина. — А я вам найшов помощника та ще й доброго. — Хто ж то? — спитав сучок, чудуючися із романових слів. — А хто ж? — Я? — А що, хіба неловкий компаньон? — Та воно, звісно, — якось непевно відказав Михайло Григорович. — Та тільки як же це воно буде? — Ви... Какой капітал маєте або що, так хочете, щоб у компанії? На що там капітал? Ми без капіталу таку дарем штуку, що перший сорт, бо я сам капитал. Отдайте за мене вашу гарпушу, а я буду вам помощником. Сорчук вирічив на Романа очі, а той, не помічаючи цього дивування, питався. А що? Правда? Хороша вигадка? — Та вона хороша. Та, тільки, бачите, ми ще не думаємо дочку віддавати. От вигадки, а до яких пор будете держать? Вона ж і так пристаркувате. — Найдуться люди, — відказав трохи, вже образивши сучок, і додав. — Знаєте, що Романе Пилиповичу? Киньте ви це діло, бо це один пустяк. — Пустяк? — Що ви думаєте, що я... Не зумію торгувати. Так ви дайте мені за гарпушою день, то я сам заведу торговлю таку, що тільки, ну, ого-го. — Ну, це теж пустяк діла, — зважливо сказав сучок і встав. — Прощайте, треба в лавку. — Та постійте, Михайло Григорович, чи ви не розбираєте, чи що, що я вашу гарпушу сватаю, — спиняв його Роман. — Почому не розбираю? Даже очень хорошо разбираю. — Ну, так чего ж вы? — Нема мого желания за вас ей отдать. — А почему ж бы то и нет? — спитался братучись Роман. — Человек и образованный, понимающий. — А что, родители у меня, мужики, да это ничего. Я об них тогда буду без внимания. Сучок починал уже лютувати, и додаля дуще сопты. Він уже чувствовал. Як поводиться і ледарює Роман, знав про бійку з братом, бачив, що в Романа грошей нема, і розумів, куди він тепер ціляє. — Перевести, розтринькати усі ті грошики, що він сучок надбав. Обличчя в крамаря з гніву почервоніло, і він сам того не сподівавшись крикнув на всю хату. — Та шо ти собі думаєш? Ах ти голяк! І ще й примазуються до парадошних людей. Ступай, ступай, Скудова прийшов!» Так що Роман, збентежився враз, і, ні слова не кажучи, пішов із хати, тільки вже біля дверей схаменувся. «Ти теж не очень!» — крикнув він, повернувшись до сучка. «Смієш ти, солдата, котрий кров'ю своєю бас хамав, защищав так оскарблять? Не мені на тебе і на твою дочку!» Вон, пішов вон, аж затупотів ногами сучок, але Роман уже був у дворі, а далі на вулиці. Сором і злість мордувала його, сором, що так ним погордовано. Злість за цю зневагу і за те, що ні звідки він не бачив помочі. Усі вони однакові, і батько, і Денис, і цей сучок. Життя за їм нема. Способу ніякого нема. Так би їх усіх. Не знає сам, що він зробив би їм, тільки віддячив би так, щоб аж запекло».